Denna veckans Skolsverige är på temat kyrkan och skolan. Vi pratar också om julkalendern, Taximamma, Julmustgate och Hour of Code. Ett undervisningsprojekt med 150 miljoner elever över hela världen. Japp, och Vill man veta mer om det då kan man gå in på skolsverige.com. Man kan gå in på iTunes och ge oss lite stjärnor, lite omdömen och recensioner och sånt. Och med det så rullar vi vignetten. Kör! Mm. Det är avsnitt 37. Karin, det stämmer. Ja. vet du vad Vi har slutat presentera oss här på den. Det? Ja, det är så självklart att alla vet vilka vi är. Vi har fått sån hybris. Precis, och om det är så att det är någon som råkar upptäcka avsnittet för första gången och lyssnar liksom bakifrån på något sätt då kan vi berätta att Karin är gymnasielärare på Skyllerska gymnasiet i Göteborg och jag är mellanstörlig lärare på Jonsirins skola utanför Göteborg. Precis. Och vi driver den här podden tillsammans. Mm. Vi ses eh, varje vecka och spelar in på ett tema. Först har vi lite korta nyheter, sen har vi ett tema. Den här veckan är det kyrkan och skolan. Och sen eh, så har vi en elevkranika på slutet. Mm. Mm. Så gör vi varje gång. Ofta har vi med någon gäst. För att få med liksom, hela Skolsverige. Det är vår ambition att representera. Om inte annat att, att inte representera, men att spegla hela Skolsverige. Ja, vår ambition är den. Och framförallt, vi har ju alltid sagt i alla fall på lite sikt. Och vi börjar närma oss det här siktet kanske. Mm -hmm, mm -hmm. Aha. Vad finns i siktet? Ja, det tänker jag det säga. kan vi ta något om. Det är ett senare avsnitt kan jag säga. Ja, det Just är det. nu är vi där vi är. Vi har temat eh, eh, kyrkan och skolan. Och först ska vi börja med lite olika nyheter. Mm. Och, och vet du, jag fick ett samtal från DN-försäljare för typ en vecka sedan. Mm. Då får de hela tiden för att har en gratis prenumeration för några år sedan. Och då ringde de och sa, hej, kan vi inte du en gratis prenumeration? Och då borde man ju säga nej, ta bort mig från den här listan. <laughs> Men istället sa jag, ja, absolut. Mm. Nu, nu har jag fått mm. den igen, gratis. Mm. Jag, nej, jag får betala jättetid för det. Eh, får mig hem min första tidning. Bläddrar igenom mm. lite dåligt samvete för jag tänkte jag måste ju läsa den här skiten nu när jag liksom har den. Mm. Mm. Eh, Hitta direkt en helställd som jag har börjat vara att fota, fota av och <laughs> skicka till dig för något var Kommer du ihåg den Det var den här Taxi Stockholms-annonsen va? Precis, precis, precis. Alltså mm. bilden är, om jag ska försöka till den. Bilden är en, en stressad småbarnsmamma som sitter i en bil på en gata någonstans, i mörkt. Och så ska du säga taximamma och hennes mobilnummer. Och så ska det vara mm. att det, liksom, det är en förälder som kör sina ungar överallt. Det är det som är mm, eh, det mm, som mm. händer. Och så bildtexten så här. Låt oss köra hem barnen. Eller eh, låt, låt oss köra hem ungarna istället. Mm. Och då ska det vara liksom att så här, det är för att, att sälja in deras eh, eh, abonnemang. Att man kan ha gratis taxi. Inte gratis men man kan få en taxi som kör hem barnen. Och så får man liksom, betala det på eller på något sätt. Och man kan liksom Snart. låsa det. så Man kan bara köra hem till sin egen hemadress. Aha, aha. Och man kan också ha det öppet så man kan åka ett varsin Och så bara får man en faktura. Och det tycker de så här. men det här är en bra grej. Och jag fattar att de vill sälja det. Men vad säger det om vår tid? Alltså apropå lite sen som en fortsättning. Förra veckans avsnitt om att lyckas i livet? Frågetecken. Det var så här. Vi... Mm. det var ju någon sån här amerikansk forskare som till är värsta höjdaren på det området jag fattar nu. som är liksom så här, mm. men hur får man barn att lyckas i framtiden och i livet och så mm. han ja, har ju fått en stroke så... om den här jävla stortaxi Stockholm-kampanjen <laughs> ja alltså <laughs> jag, frågan, men jag, jag, kan, jag tänker ju snarare så där på precis som jag tänker med med, med, med och allt vad det är alltså jag har väl inga problem med rent liksom att någon kommer att städa eller någon kör hem barna och någon löser alltså. Allt. Det finns ju det kommer, så länge, det finns ett mm. behov, kommer det alltid att finnas tjänster för allting. Ja, ja, ja. Men jag kan ju finnas en poäng i att när jag hänger min, mina barn, så ska vi också ha tråkigt. Eller, eller? Eh, och om jag nu tar mig tid att. Eh, alltså att jag får väl helt enkelt. Ska jag skjutsa mina barn? Har, jag så, har de så fruktansvärt mycket aktiviteter att jag är en taxibil som kör dem höger och vänster? Då kanske jag ska börja fundera på istället för att anlita taxi, börja fundera på, ett, hur mycket jobbar jag? Två... Eh, finns det någonting i vårt upplägg som kan förändras? Har de för mycket aktiviteter i nummer tre kanske? Mm, eller kan mm. de ta sig dit själva nummer fyra när de är och, 13 år gamla? Det där kan också vara en En det kan vara en, en grej. Men, ja. men min upplevelse är att liksom, i alla fall i Göteborg så är barn kanske mycket mer självständiga än vad de är med på andra ställen. Jag jobbar två mil utanför. Mm. Där är de inte alls lika självständiga. Jag kan se på liksom, vilken ålder man får åka spårvagn eller åka kommunalt eller ta sig till mm, från skolan. och så. Mm. Det skiljer flera år. Mm -hmm. och det, det, då, då borde man kunna göra det i också. Det är en grej jag tänker jag lite utifrån det, ett barnperspektiv. Mm -hmm. vad, eller inte så mycket barnperspektiv, så mycket som barnens perspektiv. Mm -hmm. Vad tänker de om att någon random taxigubbe kommer att hämta hem, äh, plocka upp en? Ja, men är de sköna med det? Är ja, de men, tycker jag... de att det är schysst att det kommer en random främling som ska köra hem mig? Alltså, mm. vad, vad... Nej, men jag är inte alls så nöjd med den, den lösningen, helt klart. Jag hade nog hellre sett i så fall. Alltså, vi har ju en regel hemma att de får inte ha någon aktivitet som de inte kan cykla till. Det är ju en ganska skön grej. Ja, eh, sen att de tar bussen ibland och spårvagnen ibland och hit och dit. Mm. Men Som jag är okej okay med. Då. Men, mm. men, men då, då går vissa aktiviteter bort och det kanske är hemskt. Men jag tänker att det vill de tillräckligt mycket så kommer de att lösa det. Det är en bra grej. Vi ska inte fastna över det, men, men det är en intressant eh, spaning, tänker jag. Ja, absolut. Säger jag min egen spaning? Det är en mm. spaning i alla fall. Ja, absolut. Eh, nästa grej, den här veckan eh, som gick så var det Hour of Code. Har du koll på Hour of Code? <laughs> Nej, det har jag inte jag. Eh, lite grann eh, bara, du, du har inte koll på det överhuvudtaget, är det sant? Ja. Det är den amerikanska liksom, programmeringsrörelsen eh, som är störk många människor inblandade. Jag tror det är 150 miljoner elever som omfattas. Eh, konceptet är så här att man ska som lärare, utmaningen man får som lärare är att eh, ha en timmas undervisning om programmering eller datavetenskap mm. eh, med sina elever för att introducera dem för programmering, för att visa dem så att det här är det som finns, det här är det som är. Mm. För att öppna mm. fler människors ögon för att liksom, man behöver förstå vad det är. Mm. För att ja, den omkanske branschen, precis som det svenska, är enormt svält född på arbetskraft. Man mm. gör vad som helst för att få kompetent arbetskraft. Och då är det här en grej de gör. Mm. Mm. Så det börjar som en amerikansk grej, men det finns nu över hela världen. Mm. Det är 150 miljoner elever som omfattas. Mm. Det är helt alltså, intressant. På vår hemsida så lägger jag en länk Och Där tänker jag också lägga den här kartan. Kolla på den där kartan. På liksom var det finns eh, aktiviteter i världen. Det är över hela världen. Även i Sverige ju. Nej. Ja, jo, jo, jo, jo, jo. jo, kolla in på Sverige. Vi summerar in lite. Nu kommer vi till Algeriet. Nej. Så går vi till nördret. <laughs> eh, kolla här i Sverige. Det här är bara de registrerade aktiviteterna. Wow. Det är ganska coolt. Att det finns liksom, Jättemånga i Sverige. Det väldigt många, många i England. Schemat. Eftersom England har fått det på, på schemat nu. Då. Ja, ja mm. de, är, de är lite mer. Eh, rätt många i Finland, rätt många i Sverige. Några i Norge. Rätt många, jäkligt många i Danmark. Men, men, ja, man kan också tänka men att, de har äh, ju äh, väldigt lite yta också. Det kan ju bero <laughs> på <laughs> jo, visst, men de är fler puppar också. Nu ska vi inte bli, bli någon analytiker. Jag är ju alldeles för dålig på det. Men nu som helst, det, det är en intressant grej. Uh. Eh, vad man gör är att man går in på hourofcode.com. Det uh. är på engelska först. Men det finns massa material och instruktioner på, eh, på svenska så också. En del kan mm. vara liksom fria liksom bara i webbläsaren och gå in och programmera. En del är lite mer avancerade om man vill testa det i Minecraft-miljö eller testa i Angry Birds-miljö eller vad man nu vill. Mm -hmm. Man behöver inte ha en till igen, man kan använda sin mobil, man kan använda surfplattor, man kan göra tillsammans. Ja ja ja, ja. ja. ja. Eh, har du sett julkalendern då? Ja, har gjort. Eh, första avsnittet och sen tittade jag i Och så såg jag något avsnitt till och sen såg jag lite mer. Ja, alltså det är inte så dåligt som det var jag kände det att det var från början. Nej, jag alltså jag tyckte ju det var Alltså jag, jag måste ju säga att jag tycker hemskt mycket om Jokalanden. Hemma hos oss var det ju så där att vi har ju, jag har ju en pojke som är väldigt engagerad mm. i och vill lära sig saker. Och han älskade direkt. Han köpte första avsnittet. Trettonåringen mm. eh, sa, ja men mamma på riktigt ska jag titta på detta? Och sexåringen, han fattade inte så mycket så han ville bara öppna luckan. Eh, men, nu tycker han, <laughs> men nu så tycker han, nu satt vi går och såg i kapp vi har inte hunnit se i helgen. Nej. Och då vill de inte sluta. Eh, och jag tycker ändå att de lär sig schyssta grejer som det här till exempel... Men inte du en vuxenperspektiv? Det är jo, jo, men ja. jag har bara vuxenperspektiv. Jag har skitlär i barnen. Ja, jo, jo, jag, jag det det en nej, men, alltså, nej, men det. Finns en, det alltså, jag kan tycka att ibland är vi så himla mycket inne på att vi ska roa. Ja. Och det kan vara roligt att prata om saker. Man kan lära sig saker också. Och så kan det vara roligt med. Och ur ett public service perspektiv så är julkallandet fantastisk. Um... Det jag håller jag med om Kanske förutom att Erik Hag och Lotta Lundgren Har väldigt könsstereotipa roller I de här mm. alltså, programmen Särskilt, Det har de ju i, i historietan också Men jag tycker att det blir lite värre När det är en julkalender På det sättet att han är liksom Homer Simpson-karaktären Ja, det är han ju förvisso Men samtidigt så, så var det ju så då Jag fattar att han är ju det alltid ja. ju, Och jag fattar det inte han som person Jag fattar att det är en, en, en spelad roll men liksom How do you know? How do you know? Nej det är bara en känsla Men, men, men nej, vad vet jag eh, Men hur som helst ja, det är men sant, det. Jag tycker det är, tycker den är bra och, ja, och jag tycker men... det är intressant på mina elever För att jag har ju frågat dem som en grej liksom så. Mm. Från början var de väldigt, väldigt skeptiska Och det är flera och fler som gillar det mer och mer Du, eh, sista nyheten. Ja. Eh, jag skickade en länk till dig häromdagen För det var en otroligt intressant mm. Facebook-kommentarstråd <laughs> efteråt den här är från Västerbotten, det är en skola någonstans ja. i Västerbotten mm. där skolan har tagit bort julmusten Ja, var, biofasa. Precis från julbordet och då har eleverna från tio olika skolor har gått ihop mm. och det är Umeå kommun. De bara vi ska inte ha det längre. Och då har eleverna gått ihop och <laughs> draftat ett brev, en insändare i tidningen Folkbladet. Mm. Där de bland annat konstaterar så här tar ni bort julmusten så tar vi bort ett kaffe. Och det är inte det som de ska storma personalrummet utan det är mer uträknat det så. de har man räknat ut att det är de som jobbar på ålderumshemmen när vi blir gamla. Och jäklare då kommer hem den. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, det Jag tycker är... att det, det är som klockrent här, slag mot liksom, över förmynderi <laughs> någonstans. Den här jävla kommunen ska skita i vad vi dricker på julbordet. Liksom. Och då tänker jag att, eh, ja... Ja. Alltså det är en hårfin gräns ifrån att också vara en ny generation av arga kränkta vita män alltså någonstans det finns en potential i det men samtidigt är det också ett jag gillar det någonstans att man engagerar sig och att man ser ifrån jag tycker hemskt mycket om att om man blir upprörd över att det mm. inte finns julmust mm. på ett julbord så, så tycker jag att det är varje lärares plikt jag antar att det här är grundskolan Eh, att det är varje lärares plikt att faktiskt ta det engagemanget på allvar och göra en lärande grej på det för att, att de får skriva en debattartikel som de faktiskt har skrivit och mm. publicerat eh, och förmodligen med lite hjälp att någon har förklarat för dem hur man gör detta och att de måste ha argument och motargument och hela den grejen det är en fantastisk lärprocess när de skriver den där texten precis eh, och, och det, det är också ett sätt ett, ett demokrati, alltså dels hur man lär sig mm. att, att använda medier för att påverka men också en demokratilärdom att man kan faktiskt höja sin röst även om man är barn och att barns röster räknas och sådär. Precis, så jag... Precis. Och, och, det, och det som stödde mig så mycket med det var kommentarerna under den där Facebook-länken ja. som jag ser till nyheter ut, för det var så här det var liksom den vanliga axplocket av folk som kommenterar i sociala medier, det var liksom Rätt mycket snabb analyser, rätt mycket eh, alltså inte så inkännande. Det var rätt mycket så här. Bortskämda ungar, vet hur ut, ni ska liksom ha det så här och så här. Det var lite dänggrinn det är inte just att lära folk att ta sin plats i samhället på det sättet. Nej men det var ju dels det och sen så var det fanns ju de som kommenterade och tyckte att ge ungarna sin julmust nu ska ni, ni ska bespara sim ni ska bekosta simhallen med hjälp av barnens julmust. Och det var någon som skyllde på invandrarna som vanligt. Det är ja, liksom ja. Facebook news Ja och då tänker man så här men det är fortfarande ungarnas kan de inte liksom skärpa sig när de, det är ju ändå deras. Det är pinsamt. Det är pinsamt, sätt. det är deras artikel. Ska de läsa de där kommentarerna? Det roliga med det var att eh, flera av de eleverna den protesten eh, ledde till att Måltidsservice i kommunen backade och ja. okej okay, förlåt, förlåt, förlåt, vi gör oss, vi gör oss. Så. De har fått sina, sin julmust Det är så, och ja. där någonstans eh, Tog... att vi släpper den här diskussionen ja. Det, det är liksom inte större än att man kan ta en minut sen för att vara bra. Nej, precis. Det är väl inte mer än så. Jag tänker att höjer man sin röst så får man sin julmust. Det är lite grann som de här som eleverna är i femte klass på någon skola någonstans som höll på med geografiskt testamentet. Precis. Kommer du ihåg det? Vi har till med ja. feature att deras liksom, upprop. Upp, ja, är vi har ju filmen det Ja, precis. precis. Det kommer inte tredje säsong säsongen. Mm, jag vet. det blir då. Ja, och det och ska jag lyssna på barn. är fantastiskt bra och det är faktiskt en fråga som mina elever kommer att bli väldigt glada för också mm, jag att de Umeå, det tror jag inte mina elever bryr sig som men, men eh, kudos till Umo. jag tror att det kan vara så att de eleverna får följa applåd och så bara ja. kör vi och så jag går slutar. vi rätt in på temat. Du, Jakob, yep. vi valde ju att ta en nyhet som inte var nyhet förra veckan fast det ändå var nyhet för att det var första advent förra veckan eller typ andra advent också. Eh, men... Eh, <laughs> för att sammanfatta lite grann vi pratade om en grej förra veckan, om adventsfirande i kyrkan och är det legitimt eller inte? Och då hade vi en diskussion om det och problemet var att vi spelade in alldeles mycket material och vi hade inte tid med alltihopa. Så då fick vi klippa bort det. Och plötsligt var det en ganska intressant diskussion. Och jag tänker ja. att vi, vi behöver komma tillbaka till det. Det satt vi sa redan spelade in mm. Och sen så fick vi ta bort massa grejer. Så jag tänker att vi kör det som tema. Mm. Eller det var du som tänkte det. Att vi, vi kör det som tema. Mm. Eh, på temat eh, kyrkan och skolan. Alltså vad är den här relationen? Mm. Vart kommer den någonstans ifrån? Mm. Och vad är den? Alltså det, det står redan i läroplanen. Det står redan ner på 94 Att liksom, här, vi ska förmedla den värdegrunden som vi på kristentradition och västerländsk humanism. Alltså, kyrkan har en särställning i, i skolan och i religionsundervisningen utifrån mm. att vi har tusen år av att vara ett kristet land. Mm. Som slutade för 15 år sedan, visserligen. Men liksom, det är fortfarande så att vi har ganska exakt tusen år av att vara förbundna med kristendomen. Mm. Mm. På ett sätt som gör att liksom, det har varit konstigt om vi inte är med det. Ja. Men hur gör man det på ett sätt så att inte det blir... Eh, förolämpande mot de eleverna som väldigt aktivt inte är kristna? Nej men jag kan bli sådär, ibland blir jag lite trött. Mm. Eftersom jag är religionslärare också mm. så tycker jag att vi ibland gör det krångligare än vad det faktiskt är. Mm. Eh, för att någonstans så kan det vara så att eh, jag inte alltså religion är någonting som människor har förhållat, alltså det har funnits religion lika länge som det har funnits människor mm. eh, och kristendomen har funnits här i Sverige precis som du sa i över tusen år mm. och det är en sån stor del av vårt kulturarv att vi faktiskt behöver kunna Förstå och förhålla oss till det. För att förstå vår nutid. Precis som mm. vi måste förstå historiska saker som händer. Men hur är vi på ett oproblematiskt sätt? Ja, men då är det ju så enkelt att så är det bara. Eh, mm. Det måste vi lära oss. Eh, och då tycker inte jag att det är så problematiskt. Att till exempel att man får gå på en gudstjänst. Eller att man får... Eh, i syfte Att få veta att så här gör man i kyrkan. Lika mycket som man kan besöka en moské. Eller ja, och det, är vi pratar. Och det finns en, en möjlighet om man bor i en stad som har liksom flera olika någonstans, är det så. Mm. Och någonstans. Jag tror att tempel är det liksom, begreppet som inte är kopplat till någon religion. det så? eller vad som ah. att säger att besöka religion om man säger så alltså, det är en realitet någonstans i, i vissa delar, inte kanske alla mm. men man kan tänka digitala besök vad vet jag. Mm. det finns en poäng i det, men samtidigt ur ett undervisningsperspektiv är det viktigt mm. rent didaktiskt att man gör det på plats i en kyrka med en präst eller kan du som är religionslärare undervisa i ditt klassrum och det? Finns det någonting som går förlorat i det? Och det, det är inte en retorisk fråga utan det är en genuin fråga. Mm -hmm. Vad är skillnaden på det? Mm. För någonstans tänker jag att det finns folk som blir, som skulle ta liksom säga: nej, nej, det ska vi inte göra. På samma sätt som att det, det, ja, det är säkert finns folk som, som skulle invända om man tog med sina elever till en moské såhär också. Ja men absolut, det fanns ju en Fast jag tror att det roliga är ju att ja, idag kanske, men för några år sedan så hade det nog varit mer invändningar mot att det skulle gå till kyrkan än vad det är om vi ska gå till en moské för att det kan man ändå göra, då kan man distansera sig ja, men det gör jag i studiesyfte och så går det bra mm. Jag har ju när jag har den uppgiften faktiskt men besöker absolut. de andra liksom Ja, ja och jag församling har vi ju som den, den uppgiften brukar jag ha till mina elever mm. alltså, och då får de gå till en församling som inte tillhör den som de har själva som, som närmaste mm, mm -hmm. alltså det, det som de känner sig närmast till då. Mm. Och då finns det ju de, och det blir fler och fler som inte har någon relation till någon form av församling jag menar, mm. det blir färre och färre som har konfirmerat sig och det blir färre mm. och färre som har ens någon mamma som har konfirmerat sig För det finns alla med konfirmationer ni har gått en fotbollskonfirmation. <laughs> jo, jo, eller liksom som jag gjorde det för klockan. Men jag blir liksom, vi ska ändå sätta upp de här stjärnorna. Eh, vi ska fira advent, barnen sjunger Lucia. Eh, då kanske vi behöver förstå... Är Lucia en kristen tradition? Ja, det är ett helgon, Lucia. Ja, ah, det är sant. Det är absolut en tradition. Jag har inte religionslärare, som sagt Julesi är så jag den biten. Men, men, men vad är det du sjunger? Du, nu tändas tusen julljus. Hur brukar den gå? Det är mycket gud i den. Den traditionen har inte ett syfte att förmedla alltså, kritiskt tänkande. Runt det, så här gör vi, vad tänker du om det? Nej. På samma sätt som när man besöker, Min erfarenhet av att besöka kyrkor med elevgrupper det handlar väldigt lite om att opartiskt förmedla så här det här är en, en förklaring, där är en bild. där skulle kunna vara en grej. Så, utan mm. det handlar mer om att liksom förkunna någonstans. Vad har du haft för dialog? Vi har inte haft en dialog överhuvudtaget. Vi har haft såhär, liksom såhär välkommen in på Boskspel. Varsågod, får man komma in och kolla på det? Och mm. så får de barnen klöter så leker man Gud och Jesus och alltihopa. <laughs> och det är, en, det, ja. det är något som de tycker är såhär, lite roligt. Men, men det är också... Jag undrar lite över vad... Alltså undervisningen i det. Jag undrar lite över mm. vad är... Men du måste bygger ju det på Är det människor som har satt in i kunskapskraven? Är det en tradition? Är det människor som har satt in i kunskapskraven? Är det människor som har satt in i det centrala det det innehållet? Inte... Är det folk som förhåller nej. sig till? Liksom... Nej, fast, jag menar, det är ju logiskt så att vi har. Eh, alltså jag, jag, blir, eh, jag blir bekymrad snarare åt andra hållet. Att vi mm. har en massa ungdomar som kommer hit och som, mm. som aldrig har varit i en kyrka men som ändå hatar religion. Det, det håller jag med om. Det, det, det är otroligt ointellektuellt någonstans. Ja. Och, och det där ska man, det där behöver inte, det inte bara ungdomarnas fel. Det. det är faktiskt hela liksom, någonstans det svenska felet. Det kallar oss sekulariserade. Men, men, men i en sekulariserad stat så respekterar man alla möjliga sorters trosuppfattningar mm. även de som inte mm. tror. Medan alltså i Sverige ser vi snarare antikristna på ett annat sätt. Det, ja. Vi är antikrist. Ja, men, Nej, men, men, så. Men, liksom men vi är men, mot religion på ett sätt som är väldigt oreflekterat. Ja, samtidigt som om någon skulle röra ens lucia-tåg så skulle man bli tokig. Mm, för att man gör inte det av den orsaken? Nej, för man firar Lucia för att man firar Lucia. Men det finns en, kommer du ihåg det här, i, i sist i Eurovision som kontest fanns i Sverige, i Malmö? Så mm. hade de någon sorts sketch, någon sorts, någon sorts inledningssketch. <laughs> kommer du ihåg det? Och när, när Felix Hengren och någon annan träffade prästen för att prata om ett barns dop. Ja, just det. Och de ja. försöker ta bort, liksom, försöker fanda bort hela Gud Jesu biten och vill istället introducera... Uh, så mafias: Don't you worry child. Detroit Det är en bra humor. <laughs> och, och, och någonstans tror jag det symboliserar vår, vår relation till kristendom där den är just nu. Ja. Och då tänker jag säga: kan skolan vara motviktig. Men, men, vi måste ju någonstans komma ihåg att vi är ett extremt land när det kommer till religion. På att vi är många som inte tror. Jag var lite ja. tyst där en stund precis av just den mm. anledningen. Precis. Av ja. den anledningen att vi är många som inte tror. Vi är flest i hela världen som inte tror. Mm. Och, det är och, det, och det här att inte tro har med välstånd att göra. Alltså mm. ju, ju bättre en människa har det desto mindre tror man på Gud. Mm. Ja, det låter på något sätt eh, på väldigt, väldigt bred skala. Alltså, det är sant. Ja, jag menar som man nu ser och, och då är det ju alltså, att mm. vi landet, alltså det ja, desto, fattar, det, men, mm. dess, desto mer sekulariserade det man och desto mindre spelar religionen roll för ens vardag. Liksom. Har du ingen annan, alltså, mm. När du är utlämnad så kan det kännas ett väldigt Skönt att be till Gud, tänker jag. Mm, jag eh, och och et, eh, dessutom är vi väldigt individualiserade i Sverige, till skillnad från att vi är inget kollektivistiskt folk. Nu blir det ju mindre mer. Men, men vi är ju vattiga. Om man bakar tillbaka till liksom så här, den stora socialdemokratins tid och liksom folkhemmet och allt det, här, då var vi ju inte individualister mycket som att vi var. Vi var nej. inte bundna av kyrkan så mycket som av politiken. Nej, men, men, nej, men det, vi brukar prata om det. Mm. Just att vad socialdemokratin har gjort eh, med, alltså man såg till att det fanns dagis, man såg till att mm. det fanns, eh, att man kunde liksom gå i skolan mm. utan att man behövde kontakta kyrkan. Alltså kyrkans roll, äldreomsorgen sköts inte av kyrkan. Ja, ja. Alltså går du, åker du till Tyskland eller England så är ju liksom ska du ha en förskola så får du vända dig till kyrkan, annars så löser du inte det. Nej, Och då men det fortfarande du... en stor roll av att vara den som levererar samhället. Lite Visst. så som det kanske är i USA till viss del också. Mm. Men, men det, det blir lite, lite sidospår. Men Nej, egentligen inte. För, för det jag tänker på är här om, om vi är ett samhälle som blir allt mer och mer otroende, mm. icke-troende om man tänker så. Mm. Jag vet inte om du är sekulariserad för jag tycker inte riktigt att vi uppfyller de kraven, men, men liksom, mm. man går mm. till att vara mindre och mindre kri mm. kristna överhuvudtaget religiösa. Ja men lite så, lite mm. så. vi vi distanserar från vårt kristna arv. Mm. Undrar så här, om om det är ett beslut som samhället omedvetet tar. Mm. Vad är skolans roll i att i att liksom motverka det någonstans? Ligger inte det någonstans hos föräldrar att få mm. välja sin inbördighet eller liksom Nej, men jag det Jag hos hela tycker hela inte att vi ska <laughs> jag tycker ju inte att vi ska <laughs> kristna våra elever. Det tycker jag ju inte. Nej, det är det. Jag tycker ju snarare att, att vi måste förstå... Alltså, framförallt, man läser ju inte religion man läser ju lite religion på högstadiet. vi läser ganska lite religion överhuvudtaget mm. eh, som ämne, men man läser lite religion och framförallt är 220 kristen. timmar i grundskolan om, mm. alltså, om man ska följa någon sorts timplan jag vet inte ens om det finns kvar, men gör en det så är det 220 <laughs> timmar ja, och, då, och då handlar det ju främst om kristendomen och så ska man förhålla sig till de andra religionerna utifrån ja. kristendomen eh, och på, på gymnasiet så är det 50 poäng alltså 30 timmar ungefär 35-40 mm. timmar 250-260 ja Så det är där vi, vi är Och det är en ganska liten del Och jag upplever det ganska starkt Att på de här tio åren som jag har varit lärare i det mm. Så har man så har kunskapen om Alltså de medelklassbarnen Som är svenskfödda Som inte har några mm. eh, Har väldigt svårt mycket svårare att förhålla sig till religiositet överhuvudtaget vilket gör det ganska svårt att lära sig om du inte har någon utgångspunkt mm. så är det är ganska svårt att förstå andra religioner också vilket gör att du krockar mycket hårdare så fort någon är religiös. För det blir lite grann som att, eh, det, för det blir en exotisk grej, mm. det blir så här, Åh, här: kommer någon annan, vad var det det Och du som ber, vad fast, konstigt. Fast att det inte alltså, på ett sätt kan jag förstå lite ena grejen mm. men liksom hela den här diskussionen började i adventsfirandet och liksom mm. gudstjänst i skolan och så. Och det, det, det, det var någon som har skrivit en debatt. Skolverket var det som hade gått ut med en den rekommendationen för år sedan, att det får finnas men det får inte vara konfessionellt. Alltså det får inte vara Nej, Vi får fira advent men vi får inte fira advent med Gud. Nej, men det var inte, alltså, konfessionellt så tolkar jag det som att det, man får inte Nej. fira det på ett sätt där man måste liksom bekänna sig till Gud. Nej, precis. Och då var det en person som svarade att det är omöjligt att ha adventsfiranden utan sådana inslag. Mm. Och då tänker jag att så är det verkligen det? Nej men du måste ju Alltså, inte du kan ju inte tvinga någon att bekänna sig till Gud. Nej, att det är väl det som är konfessionella inslag? Jag jag tänker ju så här. att mm. om, om vi har en präst ja. som eh, säger att jag tror på Gud och det kristna budskapet är. Mm. Och därför firar vi advent. Advent betyder ankomst och vi väntar på att Jesus ska komma och hyta dit. Mm. Då finns det, liksom oavsett om det är... Eh, konfessionellt eller inte, så finns det ett värde i det. Att vara på en sån gudstjänst och att ha varit på det en gång i livet eftersom de kommer ju att fira advent. Jag förstår precis i principen. Ja. Mm, och samtidigt tänker jag att är det är det skolans roll. Alltså det, om, om man tänker sig den här liksom, skolverksartikeln som jag alltid har börjat med, det får ju inte bara förtydliga att en regelverk tillåter inte det. För att vi får inte ha och alltså få skynda det inte gå om på studiebesök, då får vi ju inte gå på Ramadan och besöka en moské. Det är klart du får, men du behöver inte be några böner till det. Alltså någonstans är det, ja, men grejen, försöker, är delen du, det är, är inte så att tvingar en del av ett Förlåt att jag avbryter, mm. men det finns nej, ju nej, ingen nej, som känner. tvingar mm. dig när du går på en adventsgudstjänst det är, Då kan vi ju inte ha att vi ska be böner. För, för om, om prästen som en del av sin grej håller en predikan och sen sen låter oss be. Nej ja, men det får han inte säga Nej men det är det är som är konfessionella inslag ja, men Om man han... en alltså, ja, Jag, men var, på, jag, jag var på skolanslutning i kyrkan Där pressen har liksom dramatiserat Charles Dickens en julsaga För att det, det, det exemplifierar Både den kristna värdegrunden Och den skolans värdegrunden För att skolans värdegrund vilar på den kristna traditionen mm. alltså, så. Mm. Inga som helst problem För han är fler kilometer ifrån att passera en gräns mm. Men jag har också haft dem som har gjort Exakt samma grej som De sen gör på sina julkjänster. Och då någonstans är man mycket, mycket närmare att förmedla att det här är budskapet, det här är så det är. Mm. Det här är så vi ska göra, det här är det vi ska vara, för då är vi liksom på det här och sättet. Och det, jag har inga problem med det. Och, och, och jag vet att många av mina elever, de flesta av mina elever har inga problem med det. Det har inga problem med det. Men det finns tillräckligt många som är här, eh, för jag säger för att nej, du gör inte det. För att när vi går på en gudstjänst i skolan, mm. om vi går och firar advent, mm. Och vi har gjort upp det. Och hela mm. skolan går. Mm. Och då är det inte ett studiebesök i den meningen att då går vi ju hela skolan för att fira advent. Mm. Och då får man ju ta bort att låt oss be. Ja. Det, och det för får då man måste göra upp med kyrka. För att man liksom ja. gör saker för att för folk som inte är med i klubben och och, och det är inte alla eh, alltså, präster och så som är det beredda att göra det. För då tänker de så här, nej, nej du ni besöker oss i vårt kyrkan. hus och då är det våra regler som nej, då, då, Jag då, förstår då, det. Men, men det är ju den diskussionen man har. Och det är också den diskussionen man hade för några år sedan i regeringen. Det de vill öppna för enstaka liksom, konventionella inslag just för att möjliggöra det. Här. För de tänker jag att nej, det är viktigt för skolan och för lärandet och för eleverna att man får ha sin skolaslutning i kyrkan, vilket bara är populism. Eller liksom att man vill man ska få fira advent man ska få ha de här liksom, på det sättet som det är en mm. adventskustjänst hela vägen fullt ut. Och då säger man ju något sådant underförstått att ja, är du inte okej okay med det? Ja, då är det ditt problem. Först å andra sidan så är det ju så här ja. att jag tycker inte du behöver göra det för jag, jag vet ju att de sa att man ska tillåta vissa, mm. vissa konfessionella inslag och då blev det ett jädra liv och så var det så här, det här programmet som vi skojade om förra gången som bara som innehåller lite experter och några i och all, vem som helst från <laughs> Göteborg yes, yes, yes, yes. Ja, det, ja, Då var precis. de jättearga för att det var ju några mammor som var jättearga Alla människor avsat ja, åt alla håll Precis så var det ju. Mm. Och då blir jag ju så här, kan vi inte bara sätta oss lite lugnt ner i båten säga att okej okay, nu ska vi gå på en, alltså om vi, om vi nu bestämmer oss för att vi går på en advents och det är en gudstjänst mm. nu ska vi gå på ett studiebesök vi ska besöka en gudstjänst, då är det inte så att hela skolan går för att fira advent utan då ska man besöka en gudstjänst mm. det är två olika saker Men, och går du då, nu ska vi besöka en advents för att vi ska lära oss hur det går till, mm. känner man att man vill be med i de här bönorna då gör man det, känner man att man låter bli då gör vi det Mm. För att, och det gör man som man vill och det är helt okej, okay, men syftet är att vi ska gå dit för att se hur ja, det ja, det är funkar men då måste man liksom förmedla det både ja, från det är som är sätt, men också från alltså, de som förrättar liksom, den, ja, fast dens, det är inte den, om de, de är där på studiebesök fast, fast då tänker jag att säga, det, den som håller i det den mm. som liksom på något sätt tar utrymme att, att få bestämma vad det är, för det är ofta det mm. som händer när man kommer på en gudstjänst, det kan man inte göra som lärare lägga sig i planeringen av gudstjänsten, det är inte så det funkar då har man ett ansvar att förmedla att liksom, det här är någonstans ett möte med folk som kan vara av andra övertygelser och då behöver man vara lite mer ödmjuk. Och jag menar, det är ju inget konstigt det är, inget, det är inte som att det på något sätt skulle vara mindre kristet. Menar, kolla på på, på, på på något sätt här, om man är katolik, kolla på påven och agera i, i, med andra religioner mm. eller liksom med, med folk som är artister som säger att man kan komma till himlen ändå om man gör bra. Mm. Alltså, liksom, där det finns en enorm intellektuell insikt att så här, mm. våra svar behöver inte vara de enda rätta. Nej. Och det finns säkert i och andra förgrening i kristendomen också mm. där det ändå finns en förståelse för att man behöver inte liksom be någon att hålla på sina principer någonstans tänker jag att får man förtroendet att för hålla i ett studiebesök eller hålla i ett obligatoriskt evenemang för alla elever på en skola då måste man vara ödmjuk för att det här är personer som inte Ja men absolut, där, där har du ju rätt ja. och det, det håller jag med dig om det, det, jag inte, det jag blir lite trött på när man säger att ja, men vi ska inte ha Eh, sådana här grejer i skolan. Eller, jag Men visst, vi ska låtsas som att vi inte vart varit tusen år av äh, kristendom i det landet. Nej, och då blir det lite som det här Soran Ismail-programmet, eh, ja. första avsnitten som heter Absolut svensk, där mm. man helt plötsligt inte kunde sjunga nationalsångarna ja. i skolan för att då blev man rasist man blir så, nej, nej, nej, visst. så Så kan precis. vi liksom inte nej. riktigt ha det utan nej. någonstans så känner jag att eh, vi snarare så skulle vi gå på mer sådana här saker för att förstå mm. att religion är någonting mänskligt någonting som alltid har funnits för det behöver vi nog kunna förhålla oss till med tanke på att andra religioner inte är så konstiga i förhållande till kristendom Precis, och, och att vi ofta liksom har svårt att identifiera, vi har inte svårt, men, men, men det finns en politisk strömning som vill göra det liksom, förstått att folk som tror på någonting eller folk som tror på något annat skulle vara liksom våra fiender. Och den något behöver man bättre förstås idag. Vi har förstört precis den punkten. Mm. Du klarade inte direkt slutet av det här samtalet. Ja. Det var helt roligt för det är första gången när vi inte är så här superöverens. Nej, men men det är inte alls första gången men det är det <laughs> minst överensiga avsnittet vi har haft tror jag. Ja, men det, men ja. jag och, och jag tänker ju så här snarare. Vi skulle kunna slå ett slag. Jag, jag kanske kan få göra ett politiskt slag för ja, att mer religion i skolan snarare än mindre. Ja, absolut. Vi gör så och nu lämnar vi över till en elevkronika. Tack för att ni har lyssnat. Gå in på vår hemsida, gå in på iTunes och ge oss lite stjärnor och såna grejer. Och så ses vi och hörs vi redan nästa vecka. Ha det gött, hej! Hej! Hej, jag mina och jag är tre år. Hur du, eh, Lucia, på förskolan, Minéa? Jag gör inte du. Jag gör en teater som är äldsån. Eh, det är Kristoffer med. Um, och eh, ja, Anna och äldsån. Eh, jag gör ingen förställning. Jag är för liten för den. Man måste vara fem eller sju. Jag sjunger. Elsa, jag vet att du är där inne och alla frågar efter dig och jag anser mig och jag behöver dig, låt mig komma in. Vi har ju bara varandra, bara jag och du. Vad ska vi göra nu? Ja, det för mig! Hej då!